Vill ni köra med eller utan klick? Med eller vad? Nej, <laughs> ja, med för då kan vi. Medklicka. Ah, ja, då känner vi. Får vi in då in blir det som tack. Gustav Skarsgård. I takt, i takt. Vi pratar podd, vi pratar jodd. Vi... Hej hejsan! Vis är era vackra röster! Heys. Hallå! Hallå, hallå! Hej, Kalle! Hej, hej! Kul, kul att få vara här! Det blir så väldats i <hör> <hör> oh, okay. mm. ja, men Idag är det podd igen. Kul mm. podd times! <hör> ja... Mysigt. Vad my har vi massa att prata om? Vi har massa att prata om. Vi kan prata om att um, jag är jättebakis. Mm. Och så kan vi prata om att Nils har fyllt år. Grattis i ja. efterskott. Ja, grattis. Tack. Jag är bara mm. bakis. bakis. Ja, du är långom mm. bakis. Nu kommer det. Åh. Oh. Flight, mode, flight var mode var <laughs> Ja, men jag stod fan på flight mode. Men nu... Ja. Och det var någon som skrev när du kommer till jobbet imorgon. Bu, för det. Ja, men jag slog på flyktläge, men sen så kommer på att jag har lite artiklar här som jag måste gräva fram ja. i telefon och då funkar mm. det inte med det. Du ska läsa saker? Ja, mm. ja. Parafrasera, kanske. Vi får se. Mm. Vi älskar ju när du läser saker. Det, mm. det. Särskilt när jag inte har förberett nånting. Mm. Oh, Känns det. det... Nej, inte du. Nej, jag, tänk, alltså, inte. Intress, jag vet inte. Alltså, jag tänker att jag, jag kör hand på mm. Mm. och säger det lilla lille jag har. Mm. Det var också, för att jag var ju ute igår och var på fest mm. med alla mina härliga vänner. Och dansade jätte, jättemycket. Alltså, dansade jättemycket. Hur mycket mellan ett och tio? Ja, tio. Mm. Mm. Mm. Alltså stod på scenen fram till 10 vevade i kanske två timmar. Alltså, och då när man gör det, mm. då blir man ju varm, mm. varm och svettig. Mm. Och svett, det är ett spännande vätska. Ett spännande vätska. Ja, nu dumme språkigheten igen. Oj. Oj. Ja, så det, så det tänkte jag på. Att man kan prata om svett. Mm. Ja. ja. Det kan vi ju fan göra. Det tänkte jag tänkte jag. ju bara kommentera det ni säger. Mm. Hela avsnittet. Ja. Har du en kommentar på det just nu? Ja, skitspännande. Mm. Bra förslag. Mm. Svett, det berör oss alla. Visst gör mm. det Mm. Det är så särskilt jobbigt när man svettas från obehagliga ställen, mm. det, men mm. oväntade ställen är bättre mm. ord. Mellan skinkorna mm. är ju inte bekväm. Precis det är jag tänkte mm. på. Det men det är ju ju annars ett väntat ställe. Men jo, det är ju väldigt väntat känns det. Ja, Eller? jag vet inte. Det, det, känns, alltså, jag, det känns som att det, jag friktion. svettas... Mycket triktion sällan vid röven mm. men när jag väl gör det så är det mycket liksom. <laughs> det känns som att det inte är ett mellanting. För jag svettas ju inte i röven på en daglig basis. Nej, Nej. Nej det gör man ju inte. Nej. Och sen när man väl, alltså jag tänker att när man väl svettas i röven då är det för att någonting är väldigt ansträngande. Ja. Mm. Och varmt kanske. Men det kanske liksom ackumuleras fort. För att det är som ett, det är ett trångt utrymme. Bro, är det är det är svårt för det är svårt för svetten att dunsta ja, ja, och så oftas man, man kanske att två på lager sig. och sen ja. eftersom att man är ett då kanske man har tight mm. byxor på sig ja, ja precis och så ja blir men exakt. lite jobbigt. ja och så är det som tight man kanske har en, man kanske har tajt röv också mm. det är liksom två skinkor ja, ja. det stängs ju i in på alla möjliga ja. sätt vad alltså, Vadå tajtröv? Är det att skinkorna trycker mot varandra jättehårt hela tiden? <laughs> ja. För det tror jag inte att det är det man menar. Nej, inte i första hand. Men, men det kanske det finns väl säkert sådana... Det finns väl olika tajthet på rövar även i den. Inte bara... I såhär... <coughs> för tajtröv, då menar, menar man oftast hård röv, va? Ja, men att det är väl... Den är musklig, liksom. Mm. Ja, tajtröv är bara att den följer normen för vad som är en snygg röv. Ja, eller? Ja. Är det inte bara att den ska vara musklig? Ja, jag tänker jo, det. Men det är väl Nej. det som är sykt Nej, här är det? Nej, alltså där håller jag ju inte med. Jag tror inte att jag håller med heller faktiskt. Mm. Tightroeve, alltså. En... När, jag, när jag tänker Tightroeve, då tänker jag vad det här blir ju jätteunderligt. Det här kanske, det här kanske mm. får klippas, eller blipas, eller något. Men då tänker jag ju en röv som är alldeles alldeles för liten. För mitt, alltså ja, för mitt tycker ja, precis, jag och alltså, för liten alltså, Ja men alltså jag, då kommer jag tycka att så här, Ja men den, den om, Alltså mitt Min liksom mitt, mitt, Min egen smak Tycker att den jag hade kunnat att, vara större jag, jag, jag, tänker att, jag tänker att så tajta rövar det kan vara att Den blir väldigt musklig För det finns ingenting utanför musklerna Alltså mm. att den ser mindre ut mm. Än om det skulle vara fett Kring de musklerna mm. Alltså mer fett mm. än om, Så Mm. Typ om man kollar på bodybuilders, alltså de har ju små, små, små rövar. Oh. Oh. Mm. Mm. Och det är ju inte så snyggt. Men Nej. de rövarna är ju jävligt tajta. Jo. Ja. Sant. Jag tänker att tajt rövar är ett douchigt sätt att säga att man tycker att de är snyggt. Jo, alltså att säga att någon är tajt, det är ju Ja. Det är ju ja. ja. Fast det används ju. Jo. Så gör det. Nej. Jag upptäckte att jag spelar in första typ fem minuterna i mono. Mm. Mm att jag glömde slå igång ett av spåren retroavsnittet. Så jag får ju se om det går att lyssna på. Nu mm. får vi klippa? Är det vad är det bytt testar stereo nu eller? Mm. Helt oemärkt. Ja, i man är som Rick Rubin för fan. Ja det. Pilat, pilat. Det där är så kommer ni Du måste lys... när jag klappar. Jo. nu knäppte jag det på den här uh, det var typ en simulerad hår frisörsalong. som man lyssnade på i hörlurar och så skulle det vara jo. jätteläsk eller så såhär jätteverkligt ja. mm. och man bara den är bakom mig how do you want your hair? klip klipp klipp, klipp, klipp, klipp. så ba, you want me to save it below the ears och sen bara hello Nej, men, vad fan? men det var typ så. Ja. Det var ju inte så frustande. ja men det var, alltså, kort, det var, det var en kåtviskning. Ja. Man kände att det var... Nej, men det var ju så här innan. I väntan på virtual reality så bara mm. nu kan du använda din, dina vanliga hörlurar och bara få en helt sjuk upplevelse. Mm. Som Matrix, typ. Man bara, nej, men ja. Och så var det inte riktigt det, fast ändå lite coolt. Mm. Nej. Nej men så kan det vara. Nej, men svett som sagt. Röv, ja. Det är ja. mm. svett är alltså det här, ja, jag kan berätta en anekdot som är och jag kan censurera den för att det borde alltför utlämnande att säga namn och så. Ehm, och de som de som fattar vem jag syftar på nu känner ju ändå redan till anekdoten så att för dem är det ju lugnt. Ehm, men det är väldigt roligt i efterhand. Jag hoppas att även den här personen som som huvudpersonen är, då kan skratta åt det nu. Men under högstadiet, när man hade. Jag var inte själv med om det, tyvärr eller tack och lov, jag vet inte riktigt. Men under högstadiet, när man väljer språk första gången. Mm. Då har man ju av ja, olika språk. Och på, vi hade. De var. Treenigheten, spanska, tyska, mm. franska. Och jag läste spanska, mina polare läste tyska. Och så var det då någon lektion där de typ skulle spela hänga gubbe eller nåt skit på, på lektionen för att det var ju ganska det var ju låg nivå på på språkstudierna på mm. den tiden. Ehm, och så var det någon så gick min min ena kompis gick upp då och hade en var lekledare liksom eller hade valt ordet och stod där och skrek, skrev, inte skrek. <laughs> och hade väl valt någon spex i eller ord eller någonting och var han är lite av en spexare liksom, så han var väl flammstål på på ett härligt sätt och så Men det saken hörde att jag vet inte om det var en lång dag eller om det var varmt väder eller någonting men han hade enormt mycket rövlök Och han hade nog jävla jag vet inte vanade för byxor men han hade byxor som visade den här löken i alla fall Så hade ju då liksom en, Han hade en, en svettfläck rätt över röva oh. Som en, en smal remsa oh. Svett liksom, som syntes då. Och då såg man ju framför liksom hela klassen mm. Och Och det här började, Det låg ju folk märke till såklart Eftersom att det var rätt i deras synfält mm. Och fokus var riktat mot honom liksom. Och folk blev ju fnissiga såklart Ja, mm. ehm, och, Men eftersom att Han höll på att späxa så han, han var ju inte, själv inte medveten om den här rövlöken. Nej. Så han trodde ju att de knissade och att han var så rolig, det hade valt ett roligt ord. Så han gick ju igång ännu mer, det blev ännu mer spexig man blev som uppvälld. Och så sen låg han ju tillbaka till bänken liksom och var supernöjd med livet och sig själv och hela situationen. Och så viskade de min andra på till honom bara, alltså, jag är ledsen på att säga det, men du har enormt mycket rösvett som syns i dina byxor. Och då blev han, som vi var inne på i första avsnittet, eller andra, eller när det var, då blev han röd som en tomat. Blev han inte ledsen? Eh, jo, men ledsen blev han väl... Eller så här, han blev väl avklädd, helt ja. enkelt, antar jag. Äh, men det har gått trist, superbra för honom sen. Trist, så, ja, så. Ja, så, det är bra att det, det i några hemska smeknamn. Nej, nej, det var faktiskt ingenting sånt. Det, nej, fick nej, som inga för det, följer det blir ofta såna typ bara dum, ful jävel, som mm. man fått kallas. Mm. Eller? Idiot, Jävel, ja. svätteckeljäv ja. svin ja. Kanske. Men han var väl tack och lov får man säga. Alltså, han var väl inte typ den kula killen på högstadiet. Men han hade ändå. Han var så här att jag kan. Ja, men, <skratt> jag ska försöka hålla honom så anonym som möjligt <skratt> även om det är ju inget det är ju väldigt mänskligt så att, men det är inget man behöver skämmas för Efter efterhand. Men mm. um, han hade ju ändå ganska mycket socialt kapital liksom. Mm. Så att, jag menar, hade mm. du varit någon lite halvutstött så ja. hade det nog kunnat bli mycket, mycket göra. Ja, äh. nej det var ingen i historia. Jag känner kände med honom och jag håller mm. med. Det ska man inte behöva skämmas för. Nej, nej det är, Men det, nej. Det är, är helt okej. Okay. Ja, mm. jag upplevde ju också extremt mycket rövsvett igår, mm. Mm. för jag var också, jag var på spelning igår och det var jätte, jätte varmt mm. och lite syre, syrefattigt. Och svettades flera, flera liter. Ja. Mm. Och bland annat rövsvett. Och det, var som, det var svett alltså. överallt. Mm. Väldigt mycket pungsvett också. Mm. Det är ju något som man kan uppleva om man, om man går omkring och bär på en pung. Jo, det är ju. Också det som allt mm. Men jag får passa på att flika in att jag upplever sällan rövsvett. Du är skonad. Ja. Skönt. Jag har annan svett istället. Ja. Ja, det har man ju också. Men svett är ju intressant alltså som fenomen. Jag kommer ihåg när jag var liten. Och alltså vilken jävla epifani det var för mig. När jag äh, fick. Eller när någon berättade typ att så här, svett är helt luktfritt. liksom Svett mm. är jätterent. Svett, är jätteren, typ. svett mm. luktar inte alls illa. du, Svett luktar ju. Mm. Någon kan ju lukta svett. Och så bara nej men det är bakterier som äter svett. Och det är de som luktar illa liksom. Mm. Svettet ja. i sig är typ så. Alltså vatten? Ja typ. Att det var så fascinerande. Mm. Och, och så sen på typ Gotia fotbollskupp eller fotbollsfest eller Gotia eller vad, vad fan ändå vad heter. Ni vet, alla vet vad jag menar. Gotia kupp. Gotia kupp kanske. Kanske det heter helt <laughs> ja, enkelt. Kanske det. <laughs> För typ två år sedan. Då hade de ju någon sån här... Mm, ja men i linje med hipstertrend och hållbarhet och så vidare. Mm. Så hade de ju någon maskin som omvandlade svett till dricksvatten. Va? Så va? Hur fick man göra då? Fick man svampa mm. sin kropp? Ja, äh, Folk typ så här kom och vred ur sina fotbollstrumpor- oh. och fotbollströjor. Och ja, så, så Och så sen gjorde den om det svettet- till drickbart dricksvatten. Liksom. Fascinerande. Alltså det är ju... Det är ju väldigt hållbart. Det är ju liksom återvinning. Mm. Men jag tänker att det är ju ändå återvinning- det där jag ju fixar ju naturen själv också jo, precis, lite. Jag tänkte, jo, det eller... men precis. Det här var ett kretslopp på speed liksom. Ja. Alltså att man hjälpte till på något sätt. Men den gick på så diesel antar jag? Uh, nej, det var, nej, den gick på någon jävla vev tror jag. Eller sä <laughs> eller okej, okay, om jag om jag ska vara ska ärligt gissa, säkert solenergi. Mm. Det är fantastiskt om, man, om den är handvevat så Men under att inte vara någon sån så jävla sikkel sikkel Eller någonting så alltså, Måste man dricka det här jävla vatten för att orka fortsätta veva ja. så inser man bara det här är... Nej det var ju ingen uppfinning <laughs> alls Nej men det är Ja nej, Och tydligen var det ju svin Det var ju tydligen jättegott vatten också För att det var ju bland det renaste vatten man kunde få typ. Oj, mm. Oj. Uh, för att det har filtrerats i kroppen Som är en jättebra filtrering Men ja, det var fascinerande mm. Jo, satan att kroppen filtrerar igår mm. Särskilt ett organ ja. Jobba lite extra ja, Det är därför jag känner mig lite tyst Min kropp filtrerar ju Jo Och vi ser hur du sitter och jobbar ja. På hög Nej, men Har du något annat på svetten så? Ja men det finns väl oändligt Mycket jag är ju så oförberedd mm. Så jag... Som sagt, jag är bara här i något slags kommenterande. Mm. Ja, det är jättebra. Jag... Alla har väl svettanekdoter kan jag Ja, alltså jag har en fråga som nyligen, mm. också, den är rövsvett. Jag skulle spela fotboll, hade så här alla mina träningskläder, jätteäckliga, mm. supervidriga. Mm. Och bara, okej, okay, men då har jag de här turkosa, små, små hårdsen. I ja. tyg material. Ja. Ja. Inte ens ett så här sportigt material. Mm. Spelade mycket fotboll, jätteduktig, sprang jättefort. Mm. Ja, jättemycket rövsvett. Skämdes jättemycket sen. Spelade, ja, ja. Fem decimerna av svetten. Stod i mål hette länge. Ja, du, upp, du upptäckte det svetten liksom. Ja, jag bara. Var, no, no. var det någon av dina vänner som var nej, snälla att politera? Nej, orientera? men jag får på det. Efter, mm. Typ så här. Ja, men vi spelar en till en match. Mm. Ehm. Och så kommer jag på det en gång 40 minuter och tänkte, just det, det är nu jag vet jag varför jag aldrig använder de här shortsorna. Förutom att man inte ska typ hänga och bara ta det coolt och inte ja. spela fotboll i 40 minuter. Så jävla mycket softare upptäcker du själv. Ja, så Spel. då typ. Ja. Men jag vet inte, jag spelar som ändå back lite grann och står bak vid linjen och sprang åt väggen. <laughs> alltså <laughs> Och lär röva utom sin alltså, my, okay. Ja, så var det för mig. Ja, men det är ju fan det enda ja, man kan också, göra. Det var så här soft footbossing fastän att jag var ända tjej alla alla vad ska cool guys cool dudes mm. eh, så här, känner alla bekant ytliga ytliga bekanta mm. eh, skulle ja träffar på kro krogen ibland så här hallo hallo så det är alltså, så här det är inte så härligt lite rövsvettas framför dem nej jag men vad då alltså, när var det här Alltså det var ju ja men typ för några månader Ja men vad fan då är ju chill för att det var inte så att jag tänkte att det här var typ skolan för då det hade det gått så här, nej, nej. tre minuter som bara Oj, dum djävel. Ja, fan vad äckligt rövsvett Nej, och det är verkligen en av att det är sportiga sportiga, sportiga, sportiga, sportiga gänget. Så alla har svettat svin mycket och det är jättesvettig stället. Ja, var inte ensam Nej, jag var inte ensam rövsvett. Men nej. alla andra hade svarta, luftiga rövsvett. Det hade inte ja, all... nej. Nej. Så, men jag. Nej, vad Men så var det med det. Ja, det men var sen väl så, det. så tänkte jag, fan. Alla har rövsvett. Och så, ja. Ja, så fort. Mm. <skratt> men eh, Jag har en fråga på ja. svett. Har någon kört där? Nej. Eller något, vad fan det är. Jag vet inte om det är ett märk. Nej, en polare hade det som hade svåra alltså typ, svettproblem. Ja, vad, helvete. Alltså vad är, det, är det pulver? Jag vet inte. Det är som en konstig grej. Man hittar typ armhålan och så slutar mm. det komma svett. Ja, alltså det är väl någon typ. Det är väl, alltså jag tror att det är bara är en jättestark jätte antiperspirant. <skratt> Fast det är typ så här. Alltså det är ingen äx eller någon sexy deo liksom som av sommaräng det... utan du köper den på typ mm. apoteket och så ser den ut som att den är tillverkad i det där typ mm. den har bara det står bara vad det är liksom, inget fluff fluff mm. Mm. och så är det väl typ en och så sä säkert doftfri och så för mm. att alla allergiker och skit ska kunna använda den okay. och så är det bara en jätte fast jag vet inte ja, den, den ska ju då göra på något sätt steppa igen porerna det är eller som en någon... folk botoxar sina armhåvar. för att armhåvar ja, det. Mm. det är ju en grej men jag tycker mm. att det låter farligt Vad då, vart kommer du för svettet måste du ut sweat will out men då svettas man väl på andra ställen kanske ja. Ja, jag menar. ja men exakt visst är det som att röven jobbar ju ja. alltså, jag vet ja. det inte funkar. för då är det inte svärt det nej men jag misstänker att det är någonting att alltså för vissa svettas väl onödigt mycket kanske mm. att alltså, körtlarna typ överarbetar jo. så att då mm. kanske man typ Do, anti -do, på något mm. sätt ska den myten va? vältränade svettas mer va, fan var du svettas äckel va? men det är för att jag är så vältränad Aa, det Därför, så, då börjar svettas direkt typ. det sa jättemycket. jag också jämt, jag har också levt så. lite på den mm. ja, jag har ju fast bra. jag svettas ju inte mycket ja men hur vet man om man svettas för mycket nej men om det blir ett problem mm. ja alltså vissa som har jättemycket handsvett och så. Mm. Så det kan ju vara så men jag tror trott att jag har haft mm. det är, Men ibland känner jag att är väldigt varm Jag halkar in i duschen Och sätter så mycket <skratt> <Okay>. Där <skratt> Ja det är <skratt> mm. Nej. Men se, min senaste svettanekdot, Det var ju Rebecka när du trodde att det var Dräggel Min svettfläck Jag på horet och så kommer kalla instövlande, <går> In intrippande, intrippande. <går> <kör> <skratt> Absolut. <går> och så sätter han sig ner i soffan som jag har mitt kontor. killa lite. Jag kollar på en lite och Och sen så efter ett tag så kikar lite på säger, ja men har, har du dräglat på din tröja eller? För <går> det var en jättestor tröja. Precis. Vid, alltså. Jag bara, <går> ja, din du, du. Nej, ja. Och det var som ja, du är nedanför. Det var, ju det var en, en grå grå tröja. decimeter nedanför. En hållen, liksom. grå college collegetröja. Man måste ha dräglat eller spilt kaffe eller något. Ja. <här> det var <här> bara en förflyttad sveck för att det är så här, här armhålen. Det är en jävla dag förra veckan, soligt. Och så där jag liksom XXL eller någonting i tröjan som är ganska så här vid. Och då är den ju rätt luftig liksom i armhålan. Och så utom den hade jag min jeansjacka, svärtom är väldigt ovida så alltså, den är rätt tight liksom. Och då när man tar den ovanpå viks ju som tröjan ihop mm. där i armhålan. Och då hade jag väl gått hurtigt liksom till jobbet mm. och perspirerat mina yeah. armhålor. sen när jag tog av mig hjärten och liksom drog ut armen på tröjan. Då har den del som har legat mot, mot liksom armen flyttat om den. Och så var den här vätsligt att den mm. hade varit en viktröja. jag en, en remsa av svett på liksom. En <laughs> målande beskrivning. Jag kan tänka att lyssnarna kände bara fan det som var. vara där. Ja. ja men det var, det var roligt. Och sen fick jag sitta och då satte jag med armarna i kors och eftermiddagen och såg barsk ut. Ja, mm. uh, extremt barsk. Mm. Nej, men det var det. Om svett. Det var det om svett. Ja. Det Nej, men nationalikonomier. Ja, vi har läst. Nu är vi tillbaka. Oh, ja, jag är tillbaka nu. är min Instagram för mig. Mm. Ja, men vi hade ju ett snabbt sammanbrott. Vi <laughs> hade förlorat de 20 första minuterna av den här härliga men det hade vi inte så gratis mm, för oss. Men det kan också vara lite knackigt ljud. Ja, det kan det verkligen vara. Ja. Det vet vi inte. Mm. Re klassisk reservation. Ja. ja, det är verkligen. Det. Vadå, en reservation för kom ju före. Nu har ju de minuterna vart redan. Ja. Ja. Med reservation för att det ni ska lyssna på <laughs> ja, en knackigt typ Ja, reservation ja, men... i andra hand. I en re väl... Retroaktiv reservation. Mm. Ja, classic mm. ja. ja. det... AP. Även ja, var det internt. Assnitt, den som fattar fan. Ja. men Ja, är det jag som måste säga någonting nu eller? Du ska säga sägas. Jag jag har ju inget att säga. Men vi kan prata om dryckesbuffé först. Ja, du har du köpt en buffé. Jag har ju bullat upp här för Och nu är katt i studion. Åh nej. Tisdag. Tisdag. En katt. ska inte vara här. Hur lyckades ha tisdag varit här hela tiden då? Hon är lägger i sitt hus. Jaha. Ska jag släppa ut? Då? Ja, nu är jag på väg upp. Mm. Nej, men så här. Eftersom att jag är så otroligt bakis... ...då blir man ju sugen på tusen drycker. Då tog jag med mig tusen drycker. Mm, eller tre, i alla fall. Tre. Så nu är det tre drycker i studion och en katt. Eller ja, nu är vi en katt. Det var fyra drycker ett tag, dessutom. För att jag, som Tråkmål som nej säger det... ...hällde jag ju ändå upp kramvatten. Mm. Så då var det vatten, Coca-Cola... Någon slags aloe dryck Med geléklumpar i Och eh, apelsinjuice en helt oöppnad mm. Apelsinjuice Nu vattnas det i munnen på lyssnarna Ja, mm. mm. så Jajamän. Eller tvärtom, nu känner man Strupen, hur den torkar ihop mm. Herregud Ska jag prata om illustrerad vetenskap igen? Ja, gör det snälla <laughs> <laughs> um, vad, får Jag har jag börjat Prenumerera på deras nyhetsbrev Nu det här börjar bli något slags illustrerad vetenskap-podden. Men det må vara hänt. För att de, de, ger, de ger ju en guld hela tiden. I det där nyhetsbrevet. Det kommer ofta också nyhetsbrevet. Alltså det kommer flera gånger i veckan. Typ det, det trillar in något litet mejl. Mellan två och fyra gånger i veckan. Alltså det är så mycket brev. Mm. Och nu på slutet. De två senaste har... Det kommer två, alltså, de har ju påverkats av hela BuzzFeed eh, mm. eh, grejen, tror jag, så det, de jobbar ju mycket listor nu eh, och då ska ni få välja nu, vilken lista vill ni höra först det här finner män mest attraktivt hos kvinnor, eller vill ni höra vice versa, det här finner kvinnor mest attraktivt hos män ja, jag är ju jag är ju ett förhållande så det båda är ointressant för mig <laughs> Nej men det kan ju ändå vara igenkänning Alltså man, man nej, finner men... väl ändå folk attraktiva liksom, Även om man inte ja, agerar Nej men både. vi kan väl låta ja. ja, Eller bryr, vi bryr oss inte nej, vi... vi vill höra det. Ja, då går vi i ordning i flikordning på min telefon Då börjar vi med Män som finner saker attraktiva hos kvinnor har ni... Nu kan det hända att En av er har fått båda listorna upplästa av mig. Jag vet oh, inte. Fan. Reservation. Men har <laughs> okay. ni några gissningar på punkter som eventuellt är med? Vad tror ni män finner attraktivt hos kvinnor? Då? Heterosexuella män lär de ju mena. Men det, det är lite underförstått Ja, här, det jag har väl några men jag vill ju inte heller spoila listan så att... <laughs> äh. Nej, men vad... ja. det fattar me. man väl ja. vad det är. Mm. Smal och snygg. Stört. Ja, smal och snygg och skärt och ja. sånt där. Mm. Ska den vara tight kanske? Ja, det nej. ska den vara. Mm. Eller? Jag vet mm. inte. Där! Oh, du vad oskönt där kommer bli. Mm. Ja, nej, men det står. Det är, jo, men det är, det är, det är oskönt. Det kommer bli super ja. skönt. Ja, det är, det, är, det är absolut. Men reservation. Ja, reservation i <laughs> rätt ordning nu. Jo. Det så. Nej, men det, människans gärna är biologiskt programmerad att konstant vara utsik på utkik efter den perfekta parten att föra arten vidare med, tydligen. Och nu har då vetenskapen kartlagt exakt. Jaha, men nu fick de ju att låta som att normer i samhället är biologiska. Mm. Kan du skriva en jävla disclaimer eller någonting? Att det kan, okej, okay, fine att vi dras till saker som vi tycker är attraktiva, men vad fan. Mm. Förklara mm. att det inte är liksom biologiskt betingat mm. att med smal media och stora mm. bröst. Nej, exakt. Eller hur? Nej, de får, det, det är ju så här: evolu evolutionspsykologer. De får ju fan det, byta namn till illustrerad. Ja, för att de bara. Ja, men exakt. <skratt> uh, och sen lilla, en, jätte, en ingress på en mening bara som är: Det ligger i människans natur att fortplanta sig och det kräver en partner av motsatt kön åtminstone en stund. Ja, <skratt> ja det gör jag. Ja. Ja. <skratt> <skratt> Nej, men ja, ni har ju helt rätt då. Båda två. Första plats. Smal, midja, breda höfter. Mm. Mm. Um, mm. Så inte då kanske tight röv, utan röv. Mm. Eller pulvig jag... timglasform. Helt enkelt är vinna på. Mm. Och här är de ju då någon antropo, antropolog. Barnaby Dixon. Det låter ju förut som en påhittad ja, professor. Som så här, <laughs> professor, man, professor. Man tar på sig en lös mustasch och ett par glasögon. och så, mm. My name is Barnaby Dixon. I'm professor. Om eh, community men... fans vet att han det är professor-professor sen <laughs> <Ja>. som är <laughs> um, Men han har då i alla fall kommit fram till de exakta proportionerna och det ska då vara 70. Uh -huh. Som i den ska vara 70% i omkrets av häften. Oh. Jag blir fortfarande mm. extremt förberad. <laughs> <laughs> uh, och så ska man ha en ljus röst då. Eller inte man, men kvinnorna ska <laughs> Kvin ha en ljus röst. <laughs> uh, yeah. um, och det är en av det forskare vid i London kvinnor med ljusa röster är det som män oftast uppfattar ja, alltså som ett barn tycker som attraktiva. Hallå. Ja. Uh, okay. Det är lilla jag här. Ja. Nej, utan ja. vad det är just med röst. Hallå. Nej. Hej. Hi. Vad fan? Ren kontakt. Ren eller? Han vad sjukt om du har jätteljusröst i nästa podd. <går> men, uh, ja, ja. Hej! Hallå, är det, det är jag som är Rebecka. Jag är... Jag är, <går> är... barn och fröjdande ja, ålder. Ja, verkligen. Jag är barn och fröjdande Ja, men sen... Ja, då kommer du få du får spara ut håret också. Eh, då. <går> för, för, för ja, det är en min cover. <här> på podden. Ska jag göra allt som står i den här listan? Nej, det ska du verkligen inte göra um, Men för nummer tre i alla fall är det då Kvinnor med långt och friskt hår Friskt hår, vad fan <här> är, det? Ja, det är, det som är det? Är sjukt. det är en godtagligt mått? <här> <här> eller bara friskt hår? Det ser friskt ut jag vet inte. och det är, <här> bis är ju kort och dött Så jag kör. Och här kör de alltså en sån här tredjehands eh, referens mm. eh, Enligt Business Insider Eller Business Insider kanske Uh, har tysk forskning visat att kvinnors hår spelar en stor roll i om män fattar, uppfattar dem som attraktiva långt, fylligt och friskt hår uppfattas av män som mest attraktivt och uh, varför tror ni det gör det? Mm. så att man kan dra i det självfallet ja. <laughs> marknaden dikterar det nej, det är givetvis för att det signalerar hälsa, ungdom och därmed återigen barnafödande ålder alltså barnafödande ålder mm. oh. ja mm. Och sen kvinnor som ler. Ja. Trevligt. Uh, mindre smink. Det är Ja. Det, det kan ju vara positivt. Eller, då, att det eller jag det är ju bara bullshit. Det är ju bara alltså, sminka sig typ. alltså, Mindre smink betyder ju inte... Att det inte syns att man har smink. Kanske. Ja, men precis. Ja, det är exakt fel. det betyder. Det, är fel. Mm. det kan ju då rakt av berätta för er grabbar. <laughs> mindre smink. Mm... Ja, ja, det känns ju som lite ja Potential för dubbelbesattning Jag vet inte ja Mycket så det är så ja. mm. Så är det, jag vet det ja. mm. <laughs> Nej men sista punkten då mm. Det är kvinnor i rött Nej. Lady in red is dancing with me Och varför, vad tror ni då rött signal Vi var inne på rött i första avsnittet redan Ja, som vi nämnde tidigare. Jag tror ja. att man är för till ung och skönhet <laughs> ja Eller att det har kanske har varit många snygga på film som har på sig rött. Mm. Eller kanske det är socialismen, Sverige mm. ja Det måste vara det. det, måste det måste den vara. Det bär till friheten. Ja, mm. så är det såklart. Smart. Um, nej, alltså I, I Wish, men så är det ju inte. men Och det här är också kul för den här på sjätte plats. Men de skriver så här att färgen rött har en extremt stark effekt. Alltså extremt. Stark effekt på rutiner att uppfatta sig med honom. Det är som att, så här, kjurfäktning. en kjurfäktning. Man bara, viftar med och ett skynke framför sin kropp och så kommer det ett gäng galna killar. Ja. Och, och så, bara, och så, typ, och så när då, bara... Snabbt rycker man undan skynket. Ja. Och så bara... Hoppsan! Där trillade det in... Spärr ner Rätt in i livmodern. Ja, ja. Jag, alltså, tänkte, jag tänkte snarare säga... Men, oj, nu ramlar ni ner i ett, ett hål med en massa massa påkar. <laughs> Fan, <laughs> du, bättre. Det. Alltså Indiana Jones-fällade ja, fällar. ja, påkar och giftormar och giftormar. Alltså en påk är väl en klubba? Nej. Jo, du tänkte på va? påle. Ja, jo. va? Ja, just det. Ja, en påk är ju fan en klubba. En klubba? Ja. En sån här påk som typ kanske Herman Hedning. Har som du kommer ha under revolutionen. Men jag vill ha en pinne. Va? Ja, men det är ju som en, eller det är en tjock pinne. En guld ja. med en stock, baseballträaktigt. Ja. Mm. Men en vass pinne som sitter fast eller vad? Jag vill ha en fast pinne med vass topp. Ja, en påle. En påk. <gådlig> <skratt> <skratt> <skratt> fel, fel, fel, fel, fel. <skratt> <skratt> <En borde. skratt> det är fel, fel. en påle. Bit som man. jag är lite av påle. Ja. Nu säger hellre att jag ska ha pinne. <skratt> ja, ta det. <skratt> Ge man föra väpnade revolution medelst pinne. Ja. <skratt> <skratt> Ja, med Pole. Jag vill veta mer om ridande. Om ja, revolutionen. Alltså, jag har inte riktigt visst om mig, men jag har ju ridit jättelänge. Va? Jag är jätteduktig på att rida. Oj. Mm, så det är fina letskina klarar. Det är ju perfekt när oljan tar slut. Ja. Oh. Jag har ridit i typ jättebra år så Fan, vad skönt. Oj. Ja. Mer om you know. Mer om det är nästa på ja. kanske. Nej. Jo, jag känner att här mm. finns det mycket. Ja. Särskilt med tanke på att vår systerpod häst som gäst mm. handlar ju mycket om att rida. Mm. Mm. Det var inte sugen på att klappa den hästen. Mm. Mm. För jag vet hur det ser ut. Vår systerpodd. <laughs> Shit, vad konstigt. Ja. Varför sa jag det? Jag kan ju vet få veta ja, om det här hur det här vi ska röda. vara. Ja. Men vad tror ni att rött signalerar då? För ja, att vi för snackade ju i första avsnittet. Barn. Just det, jag frågade ju det, vi pratade om att det skulle signalera varningsljus och så. Men uppenbarligen är det inte så nu. Då. Mm. Utan här signalerar det då parningslust, brunst och sexualitet. Jag vet inte vad skillnaden mellan parningslust och brunst är. Alltså, det är två Nej. djuruttryck. Ja. Ja. Ja. Det är... ja, fan nya sexiga illustrerad vetenskap. Och det här är drag då Teckna som har... Teckna prenumeration på... Nej, punkt, <laughs> punkt, nej, punkt, är topmail.com. Det är ja. ill, ill, illvet.se. Mm. Nej men alla är då drag som har en speciellt positiv inverkan på mannens undermedvetna omdöme av kvinnans reproduktionslämplighet. Mm. Så Allt är det där med kids va? Mm, ja, paningslust grunds sexualitet. Tre saker som betyder samma sak. Mm. Fan bra forskning, jättebra mm. forskning och väldigt bra presenterat. Mm, och sen här då. Det känns fullt för mig. Nu. Ja. Mm. Ja, det tror jag. <laughs> för, förutom att jag inte göra det. <laughs> ja, eller så alltså, grejen är så här att den här listan som vill ta med en ny på salt för att jo, jo, den alltså, är absolut väl bara... att jag gör det. Jag gör ju det verkligen. Jag tar med flera <laughs> på salt. Ja, men alltså, jag tänker bara det vore vad tråkigt det skulle vara om man var kanske 12 bast och vi körade där. Ja, ja, men det är väl 12 år läser tidningen så att... Ja. Och då känner jag bara, ja, det är ju skit tråkigt skit. Åh oh, verkligen. Och ja, nästan de får jag höra vad det är för män då. Nej, egentligen bryr jag mig inte men jag kör så att Ja. Alltså jag är direktvis... ju illa ute. Enligt den här listan. Ja. Ja, man ska troppa ner mig i Vietnam. Smal midja breda axlar, Tydligen Ja. V formad Check. torso. Check. Mm. Eh, och eh, vi ska ju då ha en mörk såklart. Mm. Mm. för att det är manliga och kvinnlig Det skulle komplettera varandra. Det är ja. det som är tanken Jo, jo. det är, ja. natur, är det, Av naturen. naturen, givet. Ja, exakt. Så är det. Ja, så är det. Och då, det är ju då, man ska, gärna också en mörkröst som nu citerar, jag, som också är något hes eftersom det tyder på att mannen har en låg aggressionsnivå trots sin storlek. För om man har mörkröst då simulerar då att man ska vara lång. Ni är en lilla djur, va? Ja. ja. Uh, muskler men inte, mm. det här är punkt tre muskler mm. men inte för stora uh, kvinnor så står det här, kvinnor gillar stora muskler ja, anser att dessa alla. män är de sexigaste men också de mest flyktiga och minst förpliktiga ja. förpliktande bad boys, går inte lite på de bad men med måttliga muskler anser, ansågs vara mest attraktiva mm. och det får väl kanske gälla mig då må måttliga muskler ja. man gillar det där med må måttlighet mm. Träna men med låta. Jag har ju då lite för mycket muskler såklart. <laughs> Nej, jag skulle tro det. Så att det, ni får lugna ner er med alla shakes och grejer. Mm. Sen äldre män då, tydligen. Och det var bara någon, jag vet Det kallas för George Clooney-effekten, tydligen. Det var bara ett jag skulle säga namn. att det kallas för patriarkatet-effekten. Mm. Mm. En liten pappa. Och där, där har de, till den punkten vi kan, vi kan snurra upp den här länken i den som vi återkommer till sen nybildade Facebookgruppen sen. Ja, det ska ni återkomma till. Ska ni komma till. För då ska ni även få se en liten härlig gif på George Clooney som sticker fram sitt huvud bakom en liten grästuva. Han du verkligen ligga. Han ligga? Ja, han ligger ju och, Alltså, det där är ju en våldtäktsman som ligger och spaspejar. Mm. Det är som en stor spindel som bara ligger och väntar på sitt byte. Ja, vi ska inte prata om bilden för den kan ni inte se. Men sen ska män då inte le. Nej. För att eh, leendet det. läses av som tecken på en brist på dominans. Mm. Eh, man ska se stolt ut som man. Ja, ja, ja, ja. Eh, och så sen då, i alla fall, sista punkten. Här är det någon slags ihopknytning. Mm. Eh, män i rött. Män ska också vara rödklädda. Okay. För det signalerar då... Vad sa vi? Sexualitet, brunst och paningslust mm. Antar jag mm. Fel, fel, fel mm. För när män bär ett Så signalerar det ju helt plötsligt Makt, dominans Japp mm. <laughs> Styrka, makt och dominans <laughs> ja, ja. ja, Vad säger vi om det här då? Ska vi anta ett uttalande, härliga kroppen Vänligen illusiva vetenskap Far åt helvete, kör ja. upp vetenskap i röven Japp mm. Ja, och äh, vi och slå ett slå. tycker att ni är ohärliga som fan. Ja. ja men vi tycker ju väl uppemålningen då att färgen är röd är jävligt härlig. Jo, mm. för... vi älskar rött, det gör vi. Det gör vi, men... Satan var politiska podden det blev. Jaha. Nej, det där var jag jag minns inte som politisk. Jag menar att, att färgen röd är jag så, så härlig, för att den är så. Ja, men jag menar det är politik. Anpassningsbar och flexibel. Ja. Den kan utstrålas olika saker ja. beroende på vilken härlig kropp som världen. Mm, om ja. det är en. en Men jag biologisk vill ju inte Om jag vill utstråla makt och dominans och styrka då. Nej, ja, det kan jag inte. Det jag kan tjej. du ju inte, nej. för att du, då tänker man sig att du skulle kunna ta på det rött. Men si, nej, nej, nej, nej, nej. Mm. Då är det brunst du utstrålar för brunst Bruns. Ja. Som jag gör här nu då bara. Ja. <skratt> Ja, jag, jag fattar inte för <laughs> Okej, Rebecca drar upp en slags vinröd t-shirt från yeah, under sin tröja oh. <laughs> Prodigy t-shirt oh. out oh. till Prodigy Nej men svinhärligt att oh, illustrativ oh. vetenskap springer patriarkatet och marknadens ärenden som en liten liten duktig jävla Rödslickare Ja, fast de gynnas väl också av det så det är ju mm. säkert bra Ja, men vad härligt, nu vet vi hur vi ska vara för att få para oss och föra arten mm. vidare Mm. Att föda en massa äckliga, skrikiga ungar. Mm, det yep. mm. Så <coughs> kör hårt ute på marknaden alla. Yes. Med dessa enkla knep. Det är så enkla knep. <laughs> Varför började ja. Neil Strauss skriva en så lång bok om det här? Nej. Det här var ju bara en kort lista. Ja, svaret var ju bara, allt. var inte så jävla ful. Nej, <laughs> ja, exakt. Mm. Vi ska ju vara snygga. Kläder rött. ja. ja. Klä upp det och gå ut och ragga för fan. Ganska upp det Men le för fan inte. det. <laughs> om du är man. Om du är kvinna ska du le. Ja, och prata högt anled. Hej. var inte för dominant. Men om skulle ju ha haft en liten så här, kanske varningstext också på att så här om du följer de här knepen så kommer du få en person av motsatt kön, men det kommer vara typ så här, en primat du får också. det kommer bli alltså, vara en gorilla som, som bara har, alltså så här bara Typ jag vill inte ha någon som ler mm. Så här, Du kommer få folk som inte vill ha en glad person Utan som vill ha en dominant person mm. Och det är ju kanske ja, Det är kanske... ju det är men det låter hemskt mm. ja. Ja. Ska vi lämna det där vi gör kanske. Det, är vidriga, det, är ja. det är vidriga Men ja, det är vidriga. Men, åh, fan. fy fan för dem Ja, ja. Ja, vad har vi kvar då? Du bedar, eller så här, vadå? Du bedar inte upp, du bedar ner. Men jag sitter ju upp. Fan, har du långkalsonger på dig? Ja. ja. visar är de noppriga? Jo. <laughs> alltså, noppriga. Ja. Vad signalerar ja. det här? Ja, signalerar och dominans. Ja. Det är lite vanligt. Ja. Ja, men det är väl toppen om man ska para sig att bara ha långkalsonger och inte byxor också. Mm. Det är ju pissjobbigt att ta sig ja. båda. ja. Ja. Och om man är snubb, säkert bra för The Sperm Count. Ja, verkligen. Alltså, den här, de har, den har ju som en liten sjukpåse här. Ja. Okay. <laughs> <laughs> oh. Jag tror faktiskt att det är här men vad det? <clears throat> <coughs> <coughs> <coughs> När de beskriver det på så här, på, Jag gissar att det är craft ja, det är det. Jag vet att det är craft okay. ja. ska, vi, ska vi berätta om vad som hände på Facebook? Det ja, händelsen som ekade genom. Över världen. Över eten. Jag tänkte ja. säga att det här är ingen Ja, sm smal ner som en bomb ja. i sociala medier i Sverige. Till vår förskräckelse så hörs vår önskan om en Facebookgrupp. Mm. Och härligt. <coughs> Daniel Dela. Ja. Densamme. Shout out forever. Ja. Mm. Kram. Kram. Puss och kram. Gud, Vi äter det... glas i veckan. Ja. Ja, fan glas. Ska dela bli bjuden på glas ja. För att han skapade ja, podden ska han. Men då, du får inte välja någon jävla magnum då. Du får en, du får en Max 10 kronor <laughs> En glass för max tio kronor ja, det, det ska Men, han Vi ha. ger honom vår favoritglass Twister ja. mm. Och sen ska vi också ge honom Och lyssnarna lite innehåll på den här sidan Ja, ja. Förstås. Så, det ska vi fånga. Show nö. Show nö. Show show note. Vad heter den? Den heter Härliga, grupp, härliga kroppen podcast-typ. Podcast. Okay. Oh. Ah. Oh, oh, oh, så här kan vi göra. Uh, vi, vi, kan lägga en en, vi kan lägga en länk till Facebook-gruppen i beskrivningen till det här avsnittet. Mm. Så kan ni bara klicka in på iTunes eller vilken poddspelare ni nu använder. Uh, och så bara länkar det därifrån på några mm. jävla vänster Då vi, man... det ska nog gå kan man vara där Ja. Titta. komma in i värmen och ha det härligt mm. jo, det var det hade vi något mer? jag tror inte vi hade det va? Nej. vi ska äta tårta och dricka kaffe nu ja, mm. tycker. för härliga kroppen har vi fyllt ett år mer ja. vi har blivit ett år äldre mm. nu är kan vi man sammanlagt ett, ja, ett ja. år ett år jag vill inte ens tänka på det Nej, jag vet inte hur gamla vi är. Jag, är gammal jag kan räkna med gamla vi är. Mm. Okej, okay. 22. Vi är 55 plus 22. 77 år är vi. Wow. Ja, det är vi. Shit. 77 år. Det är ju perfekt för att. Det är en siffra. 77. Vad hände då? 77! År 1977. Vad hände då? Här ska ni kunna. Jag vet inte vad du menar. Luleå hockeyförening ja, Jag min. Jag Snark i min jallaberg. bark ja. <laughs> Så med de orden då. Nej, vi måste sluta Spännande. på något annat. Vi måste sluta på något annat. Eh. <clears throat> Säg Eh. Det, det kanske var något frekt spel. Säg sånt mm. Pong 77. Pong. Nej, Pong. <laughs> pong. Pong. <laughs> ska göra. spelet Pong. Mm. Och du menar alltså man skjuter en punkkula mellan två pungar. Ja. alltså pungar. Pong, du pong, och ska det låta pong Du har ju också en driftslid i på och mm. Ja, Det har jag. Men ska det, inte vara en, ska det inte vara en spermie som simmar mellan två pungar? Kanske. Det kan det ju vara. Vad mm. då borde det vara att en kuk skjuter ut en spermie och så kanske får upp på ja, men banan börjar så. Och så sen har man som två sving... Det är svingande pungar. Mm. Alltså, det är inte bara som... I pong då ska du bara flytta den här brickan upp och ner och vara i rätt höjd. Här kommer in ett nytt moment. Att du ska delas vara rätt i höjd. Men sen måste du också tajma svinget med pungen. Mm. Så att det är som lite tennis. Kan det inte vara som Space Invaders? Att man är en kul som skjuter så. Ja, så får man uppgradera. Och så blir det... Blir den en större. Men det sväller. Mm. sväller så alltså, här usch, vilket äckligt spel. Ja. Nej, men det kan vara... Ja. Nej, fan. vad dåligt. Punglet vill väl också jätteäckligt. Vi skulle ha sluta på lite hela hockey... Pisstråkiga hockeyfakta, ja. det hade varit bättre. Fan, fan, det var allt bättre. Jag vilar mitt fodral. Ja. Mm. Nåja, härliga kroppen då. Kroppen som kom, nej. Podden. Som kommer. Överallt. <hör> Hela tiden. Över trådgardinen. Puss kram.